Maite ditut maite gure bazterrak lambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer kutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan haten bai naiz, Hizkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak, Ikusten Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Naturari buruz itzulia dugon eman gizu duntan, bo natura eta Eh, bizi in direnak, eh, batzuetan behargoa da ez dire aski interesatzen uh, gure inguruan bizi diren aberreeri hautatu dugu egun uh, abiatzea sorieri behatuz, eh, hegaztiei behatuz eh, eta horren uh, eza gule aiparri batekin eh, ik gure laguntzaile izanen baitugu. Jongira azparnera hat, eta... Neguhuntan gure bide lagun ditugun xoriak. Bistanda papogorria, bainan sosuak. Eta henbeste egazti eh, gure inguruan direnak. Beherbada ez dugu ikusten, ez dugu huntza behatzen. Eta ondorioz, ez, bistanda ez dugu ezagutzen eta ez ezagutuz, ez maitatzen. Eta eskasu maiten eta eskasu kasu emanez behar da Zeite, eskapatzen zauko biziren zorionaz. Biskabat, hortan sartuko gira egun eta mundu hortan bide lagun eta gidari ikerre losegi. Edo zointokitarat joan daiteke, da neguan, gure inguruan diren sori horien ikusteko. Joangira besterik gabe azparnerat, azketako den dariena ausohtan. Azparne, da batzutan, dena patar, dena malda da. Eta malda hori etan, landareak, eta baulak, zuhaitzak, eta horietan etan guri so ziren sori ekin, solas batzu. Hale, urte behi hau Azteko gira Azpagnen garen dugu malda batean, hemen azketako kartiarian ez, eh, Iker? Arara, bai, aguda azketako kartiararen uh, leku bat darian dian. Hala, Iker, eloziki gurekin dugu, eh? aspaldian ezagutzen eh, dute gure entzulek, eh, Lola galen dugu, xorrieken edo egaztien mundu hortan zagule, es, diakile eta boh, entiagestatu adena espaldian uste dut eta egon uh, urte unen hastapen uh, untan menturaz naturari behako baten maitea egokizela pentsatu dugu eta hola, ibidiko gira behar bada gure auzo lagun eta gure mirail diren, bat uh, mundu batetako pertsonaiekin, xoriekin, eh? E, gaztiak, bon, batutan ikusten ez ditugunak eta gaizki sakutzen ditugunak, eh, o hartuko giren Sure, zure bizian zenako maitasun hori edo xoriekinola zerko posatu zitu hartarat edo. Iaren ez uste dut ti eta Kuriosutatea okandotala, enengurian ziren beste bizidu horier eta bon, familian ere badira, e, ene otio batzu eta arrasa hortan indrezatu azideenak. E, Azta gert, uste dut familia giro bat izan den, eta kuriosutate puntu bat, eta gero bera. Noraz bait horri lotu, indrezatu, e, e, largabista pare bat tipitikukan, eta... Beti kampuan egon sorrieri uh, so, xo, eta deskubritu emekin emekito, me hau ezmen zautzen, zerote da, libur bat erosi, eta hola, oraik hasi dut, eta oraik demora gutiago hartzen dut, biztan or, uh, ibiltzeko, baina beti badut dut uh, uh, Ba, bo, e, gauza bat ere ikasten da horiek inoztetut pazientzia, eh? geldi-geldi egoiten, isilik egoiten, kasur maiten ingurumenari eta naturari ez, kaino, gira ere hemen egi egan, eh? Ba, pazientzia, baitare, nahi bada zerbait berezia ikusi eta obeda kukutzea nun baita eta beagoitea zerbait berezi hori egine arte, Baina, bestena, zberesiki uste du den kuriositu eta hori, beti e, begiak eta beharriak erne zer rentzun, zer ikus eta ara zer geratzen den ikustea. Hori da, behar ba, e, ikusteko manerarik erretxena eta e, gehien baliatu dena. Azki maten erranditeke, denetan badirela Shoriak, eta eh, uh, askita bakarrik begien idikitzia, eta beharriak ere horien entzuteko eta ikusteko. Eh? Ba, ba, Shoriak baituzte, beste aberea nitz ez dituzten bigauza, bat kantu zait dira edo oiuka beraz beharriak absultoki berrezkoa dira, Gainera, sori batzuen ezagutzeko, kasiko beda haien kantua entzutea, ez eta ikustea beno. Eh? Beste naz, badirea mota batzuk arras berdintxua direnak eta kantuak baizik izitu bere izten al, nun ezitu zuen eskuna eta hor beste aferra bada. Eh? Eta beste alde, sori anitz, izi dira, kolori, kolori txuak eta historio, eta beraz, hor begi gibistak lori atzeko manera bada ere. Eta ba, alegeratzen dute gure bizia, funtzen askitagere, pensatzea etxahunen, eh? leio eskinako xori famatu hori eta kantu hori eskualazko kantu hainitz, eh? xori ere sinula. Hainitz, hainitz badira, ainarak eta beste goresten dituztenak. Eh? Ba, beti pensatzen da primaderako gauzadera xoriak kantuz, oianian, oantze egiten, alegrantzia, bizia berrizazten, bainan, bainan, eh? negian eta urte guztian badira. Eta? Eh? Ba, ba, xoriak eta gubezela, bizidira orte guzian, negu ala, ala gau, ala, <laughs> ala demurachar, ala hon beti orte dira. Egi eda, prima dira, dira, dira bisiki, uh, entzuten, hor eh? baitituste hoantzia pasatzen eta hoantzia presatu aintzin eh be katu saidira egin hasteko ta hori eh? da gehien entzuten duguna baina neguan nereka somente bada ikusten dira entzuten eh, inguru guztietan badira eh beste intentsitate batekin herba da baina neguan eh, Uh, urbilago dira baitare etxetarik, meraz uh, uh, urbiltasun hori uh, egiazki agertzen da, nagoen, eh, biskabat primaderean ero uda manu gehiago, eta udan egia arren, udan askik almedira asoriak, eh, uda Ondar hortan, agorri lehan da historioa gutiako agertzen dira. Horidu goberaz pixkatea ipartuko, bina, e, nintzen hor hor bat, uh, argida pixkabat, eh? Arra eta eme hori arteko historioetan, eh? Beren luma edera erakusten, espantu pixkate egiten elgarri buruz, kantu edera erakutsiz, eta horrek uh, gure arteko gauzabatzu eri, arteko argreman kasu eman alazten du, ere, guere ere azken aberen uh, parekoak ezagaz, baina eh, hek bezala harigirela, egure nontan, eh? Ba, sta kitzen da korritan suna a ab beren parekoak abria giraue funtzion gure egia. Yeah. No, no. Badase uh... Uh, ara hasten bakirea pentsatzen gure zein diren batzuetan bu, ze diferentzia bada bo, uh, eh, gure eta abere horien artean. Baz, eta sedukzionia nahi batozu, eta ere ikusiko dugun bezala, bere suribakotxak bere ere moak zaintzen dituela, gerlak uh, badirela, menturaz, eta betasuna eta hori goro badira. Eh, hor, eh? Bai, bai, bai, bo, ez gerla aletik ez baitizpada Guk egiten ditugun bezain, onak eta... Ezan itrusiak. Eta, e, alakoak ez, baina badute bai, eta eremu baten babestu behar da, sori batzuek ez denek, eh, batzuek alderantziz, ari dira, eh, kolektibitatean bezidira, eh, aselem batzok bat dira, sori eh, egiteko lekuak, aselemak dira, giazkoak. Eh, hor bada, anista handi bat, arregarria da. Bon, voilà, puis quand tu es que tu es que tu as une sensation qu'il a mangira, je ne rabat bien, ben bon, ce qui est tacto mal davati guiti, je sens que une que dans la doucine, ben il me dis qu'un que do est tout semblé strict. Est-ce que ça peut sembler strict Et cherche qu'il écourner escr et c'est une scène se concentrer à bat zen honat goiz uh, fresko bat ihintza ere ikusten da bo, bazterrak suriziren eh? negin girela marka eh? Eh, egunaren arabera hauza kanbiatzen dira eh, ez da bat ere berdin gaua goiza eta eguerra dita sasoin eh? bai, bai. e, honetan gau ez bara sori bat eta kantu zentzuten dena e, ez da resi nula nionik ere ontza e, ontza ari da hoai e, noraz baita berotzen eta e, harrak haidira erimuaren markatzen, eta markatzeko manera gau ez <coughs> kantua da. Eh, beraz, eh, aldiz egunez ez dira bat erantzuten ontzak. Eh, horiek egunez egiten dira erri kukuturik, zuaitz batean edo adar baten kontra edo xaxi batean kukuturik. Ez dut emaite eh, ikusiak izan dizten. Funtxean ikusiak baldin badira beste xori tipiek, eguneko xori ikusten ikustemotuz badute bat eh, egunez hor hitzulia uh, nahituko dira oiuka, kantuz, uh, mm -hmm. zerbait berezi uh, bezala eta ontsa ortik joan arreztan dute funtsianda, ez no. dute no. hon oh, nartzen. Ontsa, uh, nigu taudan uh, egoiten da, ontsa, e, iz, iz, iz, izakutzen ez duten entzatu, suet hori agen dugu, baina bat dira mota bereziak ez edo? Bai, oh. hoa entzuten duguna da, eta urubia eh, eskoraz badu izen bat, eh, eskoraz badira izenak sori eguzien Malerushki ez dira baita esabutuak, xoriak, eta beraz izenak erez. Galtzen ahidean, horaz baita. Urubia da, frantzesez, laxuet ulot. Horrek kantatzen du, en txatukonizitea, berabezera, uuuu, alako kantu zibatitendu. Eta hoai ene abendu urtarril, ortsailean, ahize entzuten den, ontsabeta. Oian du maite, ontsa horrek, zuhaitza behar ditu. Ara, ba. Hori bo hemen ezta oianik agas, bo azparnalde untan, badira alere sasi e, batzuak bola batzu, batzu a, ere mundia berdu, e, konpretutuan az ere selauru e, batzutan, etxe batzutan ere aterbetzen dira, horik oianeko dira gaiago. Ez ez, selauru direnak horiek beste ontza bat hori, hori ontsa suria, suet efre. Horrek egiten duen kantua ez da bat ere, uhuhu, uh, alako bat, baizik eta 6 2 bat ez tutuntsa egiten, menean eta gatu bat kexatzen dira bezala halako zerbait, halako harabotxak eta nitu horrak. Tako da etxeetan, bat zutan bilduk zerbaitola, lehen gobelaburari bai, minturaz ez? Bai, bai, bai, bai, etxeetan dena etxeada beraz, ala, nekez dira sartzen nale onza suri horiek, baina eliza dorretan edo bas, elorretan, baziren eta, bai, jendea izitzen zen, edo izi arazten, gaz, umiak, berbada aurrak izi arazten, kasu, hor, bada ara. E. Ba, gero bada, Bezte gauza bat soriekin e, oztitutu Abele guzikin egiten da e, Batzu bat direla onak beste Batzu kaltegarriak eta Alako ideekin izangira e, hasiak Beldurak Batitugu misan da sugeak Eipatugabe, binan bena halere e, Beleak eta olako gausak Beldurgarriak direla, beste batzu Laketak, e, kasmo meher da hori ez edo, eh? Ba ba, hori dira Ez dakit Onza, afen, eta horiak eta hor dira gu bezala, eh? badute eien funksionea noazbait eko sistema bat marxarazteko. Baina on ala txar denez hori jendeen a, ikus molde bada, eta guk on pentsatzen duguna beste batzuei berbada txar konziliatzen dute. Egia da ola asiak izan gilila, gure jendartea olako dela, Eh uh, bon, aita kamiatzanale, eh gero ta giliago jendek badaki uh, estrabaitzpadara subir da belts, eh? hor dira, hor dira badute hien zorra iteko, eh uh, boku kele funts Eta mentura zorren ondoan ere, ikasuman behar uh, zaiela eta batzu lagundu behar behar eskoak direlako, zegoen hastokeria batzu egin dira, postoindatu dira batzu eta oro hara uh O, badago goita bat geroari buruz, ikusten da mundu guzian egiten dena, hoi, eh? Ba, egiada ikitziko adela ikustea azken hamarkada da horitan, bioan hori nola idankipitzen. Eh? Eta hori bereziki nolaz behin naturari lotuak diren jendeak balin badute hori a, a, salatu aspaldi, horiko egoeran... A, ikertzaleak ari dira erraiten, ez dakegu bat ere zeondori okandezaten, uh, izaten alden desagertze horiekin, baina uh, izaten alda piramide guzti baten austea. En, uh, piramide bati edo, kentzen bazaizkio azpian diren fundazioneko arribatzu, batzu horiek izanez, izanez espezi batzu, eman dezagun, ez hote da dena eroriko. Egi azki horren arrangura da, eta hortakoz dira uh, bioan iztasuna ipatzen ezker eskoin, denbora buzit, ofen, leku guzitan numeetan. Gok gira emean tibuta bat entzuten da, hori bat, hori bai, zer dugu, hori zesorimota da, ez dakit kaso man duzuan? Baina bai entzuten dut, hori da, eta pintxana edo, txonta, e, lepenz ondezago ditzen dena, ah. ara. O, hau, hau aski urso ikusten da, etxe ondorietan, e, aziak ditu jaten, azi jalea da, eta urte guzean, urte guzean emenda. Uh, honek badu kantu berezi bat ez da, hoi, hau kaskabeltxada, bai beste bat egin zauko kantuz. <laughs> ba, ba. <laughs> e, ba ikusiko irenduko da baduen anla horoko jokin zazen gira da. Baina uh, pintxana dut, txonta horrek badu kantu bat, eta erraiten datarik, erraiten datarik, erraiten datarik, euria datarik, erraiten datarik, kantua duela. Eurik kantua duela kantorik, eta hori etzen erraik kantua nahi zeta huria nontzatu guten, beraz. Zate, beste galde galdera, bisketein usen bat, puntxenein usen egunean girela, ez dugu salatuko. Zendako kantatzeute horiek eh, edo oroak eh, guri platzeriteko, ez dut uste? Ez, ez da baita izpada guri platzeriteko. Eh. Badira, kantu batzuk edo oiu batzuk icitzen dirarik, eh? alarma alarma zerak ikuste, eh, hien artean pasatzen ikustenak. Etabakotsak eh? difenta zmentura zere. Eskotzak bere Espe, oizu oi, berezera. Ba. Bai, bai, bai, bai, mota bakotsak badu bere berezera. Badira kantu batzuk eh uh, eta EMEA keta eta gero eh uh, u denbora sa señoritan uh, eta anitz uh, gainetan ora isoku kaskabes bat uh, kantuz pentsatzen dut de la remuaren uh, ba besteko eraiteko beste kasu uh, pasatzen ba sistemendik hau guri da uh, etziz dela ez dut da uste hau dela leku hau Nola dugu margatzen dute beren eremua, eta ez da fitxik ikusten, bistan da, marraik ez helxiri berrizirik, edo nola dakite arbola horren ondutik beren eremua dela edo handik bestiaena dela edo? Ebe, xoriek eta begia dituzte gehiinik baliatzen, gero beharriak, funtsiango bezala, eh? baina kapable dira bere izteko susen eh, mugak diren. E, izaiten alda zuaitz bat, izaiten alda arroka bat, izaiten alda bat edo ala, hola iten dute, eh? Atzo, atzo pasadut horren bat leku batean norbaiten beha, eta ben papogorri bat ingurian. Eh? Eta oartu niz, eta petxasodotze bizia duten papogorri horiek eta ari zen pasadut ditu behorengu zia, eta bo, mamutsa seka, murru baten kontre, eta oartu niz, lau aldiz indula bere itzuri berbera. Eh? Punta batetik has, beste eraino joan, airatu eta berriz beste punta joan da, eta horra lau aldiz. Eh? Beraz, nunbait badute ehien... Eh, usaiako uh... bide, usaiako bisimoldea, rutina bat bezala, basunazteko uh -huh. papo horre horrek. Ba, egin, izpantzazen defenzia bat sakurrek pixiten duten bezala edo gatuek ere muatian, eriteko beren ere muatela, berdin txuda, mituraz? Bai, salbu hor ezta usainaren gotu hau? Ezta usainaren, beraz ezpada ojukari uh, galtzen da, eta usainaren, uh -huh. uh -huh. usainak uh, uh atxekitzen baitu eh? kantu batek ez uh -huh. ja. yeah. eh? yeah, du atxekitzen baita ezpada. Egon guzia lainan hortan, eh? Berdu hortan hartu bera, kantu zen ideak gehiago ikuskik gularik edo ah. bestunaz neguan neguan guti duteba bestan funtsial da Beste galde bat ere eta eh, kopiskatu kes, keskagarri edo intergerzata dena noiz non apasatzeute eguna eta noiz hasten zahie uh, gaua edo horik argiaren kondudar minan ezta betiten horre berdinarekin horzen iz zoribatzua argia mm. agertzen ar, den Piskat, lehenago edo beantago abiatzen direla, edo hori kanbiatzen da mituraz? Edo? Ba, bauan, soriak arruin lotua dira eguzkiari. Eh, beraz, eh, lanotxuta, egun ilun bat eh, astendelarik, eh, euritxuta historioa, berantago dira esnatzen, horaz baita, eh, gure sori horiek, eta berantago dira aktivitatean sartzen. Eh, beraz, negu, negu betean, eta eguna kilundelarik, E, argi gutxi dute horiek hien jateko hutsmaiteko eta hiendako baitzpatako da berrutena hutsmaitea jateko eta hor zaitasunak baituzte uketien zaitasunak a, jateko e? aldiz udan nahiz eta aktivitate gehiuduten baitituzte umiak uh, baskatzeko eta historio eda udan umelik ez duen xori batek aski denbora badu uh, mementu batean jateko atsema endo eta gero badu uh, parada deusen ez egiteko eh? de Deus egitea saiteran nahi du horrek xori batean dako? hala. da gitea, ez da gitea Ez da gitea edo zer gari dira bazterrelso edo ba, ba, Loitan dute xoriak eh? Gau ez eta egun ez ere mehmentu batez eta bos minutaz, pun loaldi batin, eta gero forman dira berriz. Eh, ba, beraz, bos minutakoakak. Eh, ez dira gu bezala, ara, amarroren 06 edo sei, azta gizumatorren ez, egon behar, eh, lo. Eh, baituzte, hien erritmo desberrinak. Oiloak piskatoria ez. Ikusi baitzitut, gauaz, ahagabaten ginean, egoiten gira, oilatean, ah. oi geldi-geldiak, soriak ere berdin zua. Bai, ba, ba, soriak ba, emaiten dira ahalaz... Eh, Nero karrapatuko istituen leku batean, eta zuaitzitako adarretan, kukutuak, aski kukutuak izaten dira, eta anegoetan dira. Mm. E, lo, Lot-toki batzuk aizzerirea txamaitia, eta iluntxean eta xo-xoak dira usu, eta biltzen dira bereziki ostuak atxek dituzten eta zuaitzen inguruan izan da untza ostuetan edo edo mene ramuritan edo eta hor iluntziarekin zuten dira txak txak txak txak hola sera sosoir uh, que beraz eh, hor txak txak txakoriak dira nazbait uh, login antineko azken ezakitu azken oioak ero ba nougera txakiko sirba eta el, elgarekin uh, do barkatu aintzian oh, ohanziak uh, bon umaniteko hordez eneroteko ta horik uh, uh, Bon, ados be nande uantzek ez dituzte baliatzen aterbe bezala egoiteko goiteko gaua zala es es uantzak genira gehiñetan eh, primaveraan egin aldi batez baliatu hasoinean bi harren aldi batez baliatzea gertatzen da eta gero uzten dute eta eh, utako snegu diren hemen horiek uantz horiek eh, normalki esteria berriatuak eh, berri dituzte urte guztiak lana berri zeste den, dena beraz dena este salbu salbu siluetan eh, arrotziak ziroetan errute egituztenak. Ziro bat, bariatzan dute, urtez urte. Zurte. Baina xori gehienek oantza egite dutaztenak, urte guziziten dute. Geropiskat gure munduarekin konparaketa egiteko, ikusten dira, maiz emeak direla gehienik lanian eta ahak Hemen hori beha egoiten direla, bada gaitzitzekoa, do, ez dakit, gure ikusmoldetik, badea parekotasunik edo, errependik esonek edo, kambiamendurik edo. Ez ez, eta sorietan kambiamendu guti, eh, horiek, eh, ero, kambiamenduak baldin bat dira, guk ez du ikusteko denborarik, eh, bizekilu zeabait dira. Bena, atzazura uste hori den, han eh, eh, hitz sorietan eh, arraspartikatu adituzte eien eh, lanak. Lanik handienak zoin dira errutea, eta pentsatzen otori ziarri kakingarria berreizan, izan guzian arrultzen gainean moitu gabe eta hor xoria hitzek partikatzen otelan hori ez denek, eh? Menean, partikatzea bat da beraz, mentu atez emea girendu. Xori emea aholtzen gainean delarik, nola jatzen du edo zeta horak irauten duz du bizpailu azte, urso egin? Ba, tibindako, ba, bizpailu ba, azte. Ebe... MRN e, lana baldin bada eta arrutzen berotzia arrak dako jatekoa, eh? Baina partikatzen baldin badute, ema afain arraldu delorik bere lekuan hartzeat ema da eta hola tukatzen dira, bai e, berotzeko ta bai e, jatekoa sekatzeko. Ikusi dut ere batzatu ohandzia Emek ba ez dutera egiten, batzuetan uh, bestek, edo noa da hori? da? Kambiatzen da, mota bakotxak badu bere uh, egiteko manera, nolaz baita. Beraz, ez uh, dakit filosofia handirek egiten alden, uh, gu jendarte eta xorien uh, artean, behariteke egin jendarte eta batzuen artean beharaztean beharazteak. Zenta, komparaketak batzutan, ez dut uh, baina interesatak dira, ikustea. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bat hori eta nola bizi diren gure inguruan aipatzen uh, ari dira eta biztan hor uh, beharko bat uh, ere nola hasten eta nola guri mintso diren eh? Voilà, Hala, segitzen dugu, gure bide eska hau, eben eka bat uh, goiti duana uh, segituz, eta ahola, uh, akbola antana bat, uh, bat ira hoz. <risa> Gero, eganditake eh, eh, bistanda, eganduzun eh, bezala, landarekin hainitza uh, hageban uh, dutea bere guziek eta shordiek ere, guai momentuuntan ostorik oh, ezta, Eta nahi duk, hanbiatzen dutela, behar da, behar da, behar da, behar Bai, eh, nola erran, soriek badute gu bezala eta egun guziz jan beharra. Eh, beraz, sorian eh, hitzek eta primaderean eta udantela, arrazken egan, mamutsa dituzte jaten. Eta neguan, mamurtxik ezpaita baita, hotzar baita kukutzen dira edo ez dira gehiago hartzen, ez da ikusten batean mamurtxikoa. Eta emendek lekutzen dira, joetan dira egualderat, mamurtxadiren lekuitarat, hainara egbezera, manazzaun. Eta edo az beharrute kanbiatu erien e, e, e, jateko manera. E, eta bilakatzen dira, hain hitz, e, gehiago nola asialeak, ja? asiak hartzen baita dira. Asiak, fruituak eta lako osak.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 Espautea silika txamaitena uh, dena lurtoa de la de, de la con, behiltzen dirako sez. Ba, erantzukumezela gure onetanda, bistan da xoriak eta bereak bizilitzen san uh, biosistema hortan uh, elgarenki de begira, jendeek uh, bon, ba, fa. Dinekoek ere, bat dute emaitasun berezibat, sorrieri buruz, leitu dute edo entzun, nere ez dela hon horien uh, uh, hastea, edo zenta galduko dutela, beren uh, indahak, hausen txekatzeko, zer ganditeke hor uh, ondea, mandez nagoen hogi papur batzu, edo hasi batzu ustea, sorien hasteko, edo zer diozu. Ba, bai, polimikak bat dira, eh, ah, hafen polimikak ba? edo betiren E, egia da e, negu guzian, e, fe negu guzian, bilabete zameiten bada bazkatzen badira egiazki xoriak e, urina edo azido alderako ekin, eta bapatean egitzen bada, eta bainin bada bihasteko bat, e, usai hartu duten xori horiek ez e, e, dutela gehiago, nora sekatzeko usaia hori galdua dute, eta hor, bapatean dira aldira deuzgabe, eta hori zeite alda, e, xori horien hiltzeko egrizku bat, Bo, gero, Horrek ez eskurra nahi eztela papurrik eta purruskarik bota behar uh, mm. uh, dako, eh zorriendako eh eta eta ara eh, dena kontente eh. mm. eta gainera gauza puitata ikustea le eh zorri horiek uh, leiotik kurtutzen dirarik hola bon. Pa bere, bisia maiten dorak eta. Ba, sentzako berezia da ere zorriorieka. Estirela et e chekotzenahal, bon, ba gatu Shakura, ko badira exactement zorririkes. Creo que ayoletan ez hartzen diren horiek, ez duko ipotruko geia hori, beste dauda so. da, min hori, benan, no. uh, bon, zorriak alere et dira ganezake heldu dira haien denik eta, eh? ba, me horretse duten dugu papogorri bat ez aukor gainan, eta eh? zera papogorria Hortzen bazizte, buruiletik uh, ortsaila hartio, etxetik hurbiltzen da. Biziki urbilzen da, edo baratzean ibikusiko duzie, eta kasik metra pare bateat urbildu, ere ez du ez da bate beldur, ez da lotxa. Aldiz, uh, gero primaderean eta udan larrazgin hartio, ez duzia urbilzen erako. Bere izaitez, noraz badu uh, kamiatzen du bere egin moldea. Primaderean biziki... Uh, Belurtzen da, belurtia da, ez da bat urbiltzen da, da. Bere okupazioetan nagi bere oantze egitean da historio. Ta ez du usenditzen beharrik, edo nik ez da giztar duen, eh? berenan neguko jenderi hurbiltzeko joera hori eztu bat ere Beraz urtean zehar baditu xori horrek egimolde desberrinak. Ba, ipatuko dugu beriziki istantean, eh, pabogorrean egosu. Eh, bo, aintzinatzen gira hoi hemen, eh? Bo, sartzen gira hemen... Uh xaxi, xaxi bat ean. Eh? Badira egaztiak e, e, e, lehen goz e-laurut hori e, tanbizi direnak, arbole tanbizi direnak, eh, momentu batez baizik emenez direnak, eh, migrazioan edo abiatzen direnak uh, urgunago, azkenian denetai denetai, bada, urte guztian ezta eskolan berdin, hori da? Hori da, hori da. Eskola badira ez dakitzen bat sori ikusten aldiren, suri desberdi menan Bata, berreun bat espezie desberdin ikustenak dira aniz da, ez dira bat ez bada berreunak mentu berean, leku berean ikusten alda. Eh? E, mendian edo ikustan direnak ez dira ez bada berrinak, eta gainera, kostan ikusteko direnak udan edo bai, ez berrinak ere. Eh? Beraz, pasai aniz bada, hemen gira uh, migrazio gune izi harri importante batean, eh? pirinu horien melde bala, pasa handi bada, eta beraz leku handi dugun xori imota guziar, geitzen dira hemen negua pasatzea ataldu direnak eta geitzen dira pasa denbora horretan pasatzen diren guzi horienak. Beraz, ainiz, ainiz xori ikusten aldamen. Eta kanbiabenduak bat dira ere, uste dut, urtetik ortera, e, abere do, egazti batzu ikusten etzirenak heldu dira behar da, berotzen delako gehiago, edo beste batzu gelditzen dira, etzirenak gelditzen, edo hori menderen mende kanbiatzen dengoza da, menturaz ez. Bai, baina uh, agertzen dira... Eh... Hemen e, duela berrogi urte guti sirene, e, bai badira aski, e, aturri eskolde horitan eta zinkunak, e, na sigo nio blanch, dezen nain hua, oai e, emendira, e, negua nere bai. Eta lennagordia, joetan sirene, bedirene, e, espainia zola rat, edo afrika rat, negua pasatzeat. E, beraz, badira, kainu batzuk, Eta kainu guti horiek e, frogatzen dute dira froga batzuk gehiago, e, klima aldaketa gainan negula, e, beroketa badela, eta beraz gero eta sori gutiaago,en gehiago dela hemen gelditzen neguan. E, beste etxepo bat eman dut badira hemen neguan miruaku miru gorriak ditzen direnak, Uh, hemen dute pasatzean uh, negua, eginik, nahiz eta batzu egoiten diren urte guzian hemen umaitzen baitida, baina bada beste motabat miru beltza hori marxoan daunat heldu Afrikatik. Eta gero emendik emene da umene iteko, eta berriz joanen uh, ustaila gorri lehan. Uh, azken urteetan miru beltz batzu egondira negua pasatzen hemen ere. Ne? Beraz badire alako keinu batzuk uh, gukikusta, edo, edo norkikusten aldituenak eta klima laketaren afro gadarinak. Ginika i voisi egin den kanto derrenetarik, tutarikabe, etxahun irurik egin zuena aspaldian goizian argi hastean ez da utu dituzue amaia eta txomin. Guazen iker ilosegirekin auzo hortan spahnean gure inguruko xorieri behatzen eta molde bere zibatez xori orien inguruan diren kanbi aipatzen eta nola az ez? Jordi, sa utubo bat, ipatuz ere urtzoa. Gauza bat ere, bistanda, or, uh, jende hain hitzobartu dira uh, urtsoen kondu hori. Urtsoi uh, izian, bon, dira batzu, bena, espirin uh, non egan erdi horietari, kostalderat uh, pasaiagaiago bat batera, hori uh, edo gutiago direla, edo beste non biti iztatua direla, e, eta postoina epatugabe ere, hori kambiabendu hori ere horgarriada, ez? Bai, boa, gero urtsoen kasuan, uh... Eztosu uh, diskurtsu bera entzunen, istari batenga nik, ala yeah. xorien eh, kontaketak dituen batenga nik. Yeah. Istari baten diskurtsua izanen da, gutiago dira, da ubertu, gutiago itzeko manera baduta. Wow. Eta wow. estu eranai gutiago diren nik. Beti, matzutan bai, eh, minas wow. beti. Uh, aldiz, badira aspaldi, uetamar urte kontaketak ina ditela. Eta biga osa dira navarmen, eh, azken uetamar urteetan Pirineoak zirarkatzen ituzten urtsoriek kipituz luatzila, alde batetik, eta baitare, gehiada, gero gerot eta gehiago dela e, mendelaldetik pasatzen. da. duara nahi, etxasorienetik pasatzen dirila, bainan, len bon, suberuko eta lekuriek biziki famatuak ziren izian hartzeko, alde batetik, baina baitare, Eta pasailiku bezala, ez bat ez bada, iztari enikus modetik, biziki handia ziren, orai gehiago pasatzen da, uh, mendezagun bankako eskalduraitarik, edo ono mendibaldirago uh, urruñatik berean, ere anitz anitz pasatzen dere azken urteetan. Beraz, zerren uh, zergatik den ori, uh, Ez dakita, ez dakita, menan ikusten direngoza dira. Ez eta azken batean toki berdinerat joiten dira ez, urtsuak, eta toki berdinetari abiatzen hori dira kambiatzen noentura zere, la bideruziago, laburago, dorlako zeite da? Ez eh, bon gero, remerda, larrañe edo ar ar ar urruñi artean, ez da diferentzian diri kilometrotan. Ah. Egegitit uste milaka kilometrot hor bat dira, ez bat, menan, egun ah. berbatak dira ez, ah. beraz... Uh, ez negu lekuak eta negua basatzeko lekuak beti bera dira Estremadura, eh, Andaluziako zoko dira eta hortan ez da iduriz uh, kambiameen handirik eh. baina horre uh, gure uh, e, gauzen ikertzeko denbora bizik laburra da eh. hien debat ez da egun hortez bizi edo guti azteko beraz uh, Gero akara hendu, eh? baden ez kambiamennik egi askurik, edo den fenomeno bat, edo azta gego hori zuzena. Ba, beti eipatza meita biztanda industrializazioaren efetuak, funtzean ez bakarrik urtxoen dako, minan abere guztien dako, hiri orien handitze, eta uh, kampaina horik, uh, ba, laborari gutiago likin, gutiago hiztatuak direla, jasabatzu uh, eta horrek ere efetuak baditu ez? Eh? Bai, bain, gero, uh, Europa mailan eginak eh, izan dira ikerketa batzuk Xoli Arrunteri buruz, Xoli Arrunta gira Papogorri, Sosobiriarro, Piripiota, saiomila, milagrosa. E, aski beldur dira, ha, teatzen diren emaitzak, laborantzari laborantza eh ba, munduari lotuak ziren sori motak, e, tipitu tipito eta Europa mailan, eh. Uh, beresiki ugi do afen, ez azkuntza den lekutan, baina eh, beste elaborantza ereiten diren eta horitan. Eta hori lotzen da bi bigauzeri bat esiak eta nura desaharra izan diren lekua nitzetan Europa mailan. Beraz Be, Zazade, agande eh, zagon, hesi horiek sendako ziren oha, eh, jatekoa rapatzen zuten eta aterbia ter hori da? Bai, aterbia hori eh, da, oantzeiteko lekuak jatekoa dena baute hori. Eh, eshi bakentzen da, lehen amar, eh, amar partzela ziren lekuan baino baizik ez bada, lehen amar partzela horiak eshi egituzten beristen, oan ez bate. Eh, beraz, hori Europa mailean arrunt eh, gartatudu fenomeno bat da, beraz, hori da explikazioan bat, eta bestea da pozoinen baliatzia. Eh, Pozueinen baliatzea ekin, hor izan da eh, mamurtziale horien desa hertze eh, azkar bat, eta arranguratzeko da zinez, eh, bau, ara, eh, laburantza eredu baten ondorio ez zain eh, hori da. Eta hori da bioanistazioaren gartzeko eta prozesu bat ere bai zentama horiek, uli horiek, haskurri uh, nagusiak uh, dira, nits soriendako hori da, eh? bai, hori da bai. Nei. Ainarek berek ere hori dituzte jaten anitzen. Eh? Ainaren ezentua hori da, Ainarak tipitzen ideia Europa mailan. Eta Ainarak arrun lotua ziren, haiek gehiago azkuntzari, eh? azkuntza den lekuan edo behii edo edo ardiedo fembeiak genik, eh? Europa mailan. Or sirena beresiki ainarak, uh, eta begira askuntzaten leku guzitan, eta horiek uh, posoien bidez, uh, tipitzen bai dira namuts horiek, askuntzaberra de zagartsamara, horiek hartatu baita lekuan itzetan ere bai, eta horiek hartzen da ainarak berak tipitzu zoret dortzila. Ja koucher daire etzetan egiten ziren osten etxeakoa eta barrukiak etziak dira bai, eta orantzek guztieko egiten gai. Glengoga periodo sur eskina horita na. Eh? hori gutxiago da eta gainera hirietan betira ainara motalde berrinak, hirietan eh? mm -hmm. eta kartoinero lurrezko obantziak dituzten horiek ere, eh, jendeek beti ustelio suportatzen arakoak kentzen utzte. Beraz, hori ere bai da ainaren atzipitzeko eta e, beste hasi bat. Bueno, gero, bueno. kondaketak egine dira, nolako efektuak diren, gero egia da, ganduzo mezela, denbora eskaraz da, baina beha eta hama laborantza behi batek, zure, efektu handiak izan ditu, oroak. Eh? Bai, bai, bai, hortan, hortan argita, bai, bai, bai. Ba. Zailako da, eh, izartzea, giazki, eh, nola erran, badenez, eh, egiteko manderan kanbiatzea den eh? urtzuak aipatzen gegintuuen urtzuak egiazki mendebalderago ria pasatzen eta joera hori konfirmatuko dela berotemar urten guian halala ezi hori zaira da. Eh? baina beroetamar urtez populazioak gainbera batera eta jautsi duela hori eh, argi da, hori ezta beste beroetamar urten beharrik horren forgatzeko horigina da. Jorieri kaso meiteak eh, ekartzen ere joriori eta zartatzea nola egin nola hazi ikerrek aipatuko eh, dauzku gai horiek. dugu istian, nola laguntzen aldiren soriak. Hogi, papur, edo zerbait e, balkoinean edo etxeko bat zetan, ma nire niz etxetan bizi baitira. Or, egin daiteken gauza, bainan nekusi da ere, e, dibidez beste gauza batzu, sori kolpatuen e, saintzeko edo hartatzeko, badira elkarte batzu e, mundatu direnak, badira sorien kondaketa Batsuz, zer eh, egiten da praktikaan ganezake eh, esorien alde edo, egungo egunean edo. Bakotxa erren gainda, da menturaz gehiena, baina e-karteak alere informazioa bat, kontsientzia psikatera emaiten dute ez eh, buruz. Eh? Bai, badira e-karteak, haspaldi eh, eh, biziki azkartu direnak, eta bereziki sensibilizazio nilanean ahidirenak, hori eh, eh, alakoak badira, badira beste elkarte batzuk, Uh, beste logika batean direnak, egen logika da uh, eros ditzagun lurrak gukudiatuko ditugu eta hola seurtamena izan da horre uh, izan diren uh, eta onduko urtetan ere bai sori imota haura bestia Baina uh, badira hor uh, egitiko manera ainitza Nik dut denak badugula uh, zher egin eh, eta sori edo inguramena zaintzeko Eta bereziki, bon, lehen eshiak haipatzen genituen, eshi baten eshiatzea da egiazki bon, eshodier edo beste gauzer kalte egitea. Beraz, behar dira neurtaz bakotxak eginditzazken gauzeri buruz, kasu biskate man. Ahi, nizok entzule batzu gari dira, neetxean den asasi utzi behautara <laughs> garbitu behatzia. Ba <laughs> Ez dute eraiten dena sasitu berren ba, e, mugetan eta e, ba, batzut dena garbi-garbi nadute, ez dute ebilar bat bestean guru ikusi nahi, hor bon, ez dute esu uh, bioaniztasiun ikusiko ikusi kobeitez bada. Edo ikusten behote auzuali esker, ez egeri esker, hara. Oh, Eriak ba, maiteba nimandira, ere, balio du eh, badelaik posibilitatea biztanda, erin moh piskabatu, sasi piskatu zitea hori da, oroak, eh? Oida. Eta sasia, sasia ez da baitez bada laparra, eda eh, <coughs> e, esi batean, Eztuia bak bakarrikukaitia, izaiten aldira eh, lorri, izaiten aldira basaran, izaiten alda urritz edo eh, emengo, emengo motetako zueitska horiek eh, eta guztia horiek. Maite dituzte ezinez, arbolak egan ezak egaztiek. E, bai, eh, bai, bai, ba, ba. Eta horko fruitua dituzte iaten ere. Eh? Oh, gero, ikusi dugu, ipatzengin nimezera, elkartean izan dira, badira batzu, muntatu zirenak, uh, itsasoko kutsadura famatu hori izan zelarik, eh, mazutarekin hori. Oh, Zorien hegala garbitzen, eta bon, hori kaoza, ekstremoa da. Gero, ikusten dira zori bat zure batzutan kolpatuak, eta zorek zerbait ekarzen du, zure ustez, edo? Beher da, burianuken, eta harrapatzen aldean zori bat, deia azterda bat egunsa. Edo kolpatia, edo aguldia edo zerbait baduela, eta horiek hartatuz. Uh, mali ruski, eh, parte handi bat, ez dakitzen bat, behar bada erri abano gehiago, gil, gilko dira, zena egisaz. Eh, beraz, uh, horrek bat bere garrantzia bere ziki uh, guti diren uh, eta espezietan. Eh, uh, bat salbatziak, uh, bat bere importantzia populazioa batean. Uh, gero sosobat salbatziak salbatzalearen uh, biziki importanta da, eh, zerbait dut baina espeziarentzat zat ez bait ez bada eh, Beraz, uh, Uh, ara energia ni ezbaiten eh, da Me... gunduta, ah, humtada, ah, eh lo ah, solitan eh badia la col quartier bada baitasun hainitz ere ba menzakon hau hobatzu ekta aitustatu lagundu ta hori eusada eh ba bisiki hori diot hor sentsibilizazione lan bat bada izigarria ta ori importante da bisiki. Gero ikusten da ere bai, uh, supermerkatoreetaneko taldean bisibaini hori ikusten dut aititze, eh? uh, bada shakorunako gaturunako ja teko da ikusten da horiendako ere eta ikusten dira ere hor uh, ba nola eran arako bula batso horra pizkat uline uh, ta hasi batzukin baiteko diringan horrak holako gauste ne ghitia gomendatzen ala edo beste opziona ez patzen genuna hori iten baldin bada Uh, iriskua izaten alda sobelea ginez eta babatean utziz uh, arrazoin bat bestengatik bakantzeta joaten zirela edo nidakita zer hor uh, usai uh, hartuten uh, xoriek deus gabe geritzen handirila horri eh, da kasuin behar uh, nigu beltzian gertatzen behar da hotza hundietan menturaz horri egiten alda uh, edo hoben menturaz be, be, behar da goguan ukan uh, elurtea dela jendako xoriendako arrazo larriena, elurtea eta irauten badu uh, bihastez hor bautela nekezia egiazki eh, Eta alako kasutan, bai, horiek lagungarria dela... ...sori batzuan dako, ez den, dago, biztanda. Hor gila beti, gure bazterake mankizun hontan... ...ik errelo segirekin... ...sorien haskurri horien... ...molde berezibatez, haipatzen... Eta ikusten dugu hemen uh, badira eh? Ara, hosto bat zo biltzen ditugu eta ikusten daunen azpian har bat duzela. sari. bat. Sisari bat, e, sisari bat oh. eta hori sosobatek uh, gorotik janen du alainan. Eh? Ba, hau, uh, ala... hoai esaso irontan sosoe dute hori sekatzen, papogorriek ere bai, bidigarruek ere bai, bidigarruek ere bai, bidigarruekan dauteen berzidasun bat eta zera iatea, karakoilak. Karakoilak atxamaita dituzte, eta harri bat enkuntre jotzentuzte oskolen hausteko. Ba, eta barneko ariate dute ondola no, jozen pusatzen la ebemo concerto eta da, ja, ja, mailua bariz de cela mailua un e. e, eta dute concerto jotzen. eta zuremaiten dira harri ondoan eskola hauziak Eta baut, ah, da, du da balin badak, zergde buru indori be. Ez tira bitizpada shakagoiak edo horiek, xoriak ah, ittenan dute. Ba ba, ba, ba shakagoiak eta kraska zaituztea errund. Hor hartza dira oskolak ez horiak zidatu dira, ez eh, harras zidatuak. Ah, Enturaz behaz, <tut> etxe bazteretan, horztuak egortzen direlarik ez tira Kandubea justela dira hola, 27an namutxa ta initze bizitza baita ta. Ah, Lasko ba, asko hisapait. Bai, bai, bai, bai, beki bada. Zer bait da? Jaizkatos. Ba? Ba. Eta egin zikin ze kantzuwo baina, zure bait ustelien begiek guguren naginitze zerawoak dira ogenez betzi pizkat egin herria da. Josua kare dira beren jotzen lugari ta zanpatzen pizkat dialitziko txari, nola pusibeda hori hori. Ba, ebe... e, Tehnika hori itean duzu, su zuorkele, azan duzu makil bat eta josa zuhola, lusaz, uh -huh. e, lurrean, eta eko zuzisariak goitioen diela. Eberaz, xozoak tehnika hori atxemandu berakere, eta moko az diotzen Usu da, goiti uh, hiena azteko sisaria. Horran, harrapatzen du. Noraz no, no edu da sisaria, fengalde da. <laughs> <laughs> Eztakit, nik... Beldu baita behagwala, edo... Ez, ez, nik irakorri dutenez, uh, euriak, hola, uh, jotzen helarik, sisariak uh, kompletzen du. Euri, mitasuna... euriaren aga horra ba, da. Arrocha edo, ola. edo vibrazionez erbait, eta... Ba, nik horri aurten boran, uh, nahi gabe deskobritu nuen, eta... eta gero irakurri nuen, eta ara, hola, kompletu nuen tik gustu notariamendu askorria zale bai gira hon abola edo trunko edo adar bat luher de rolia usteltzen ari or holakoak egiten da beti hoianetan arbolak sekulako askuria dilela mamutzen dako eta initzen dako esan bai be lortzen delarik alako enbor bat edo adar lodi bat hoian bateatne ustelduko da emandu emainitu urtea niz usteltzeko nere eh? baditu inchort bospachei bederenen Eta goldiua badu, baditu uh, iratziak pushatzen zeskio gainetik. Eta barnean baditu uh, mamutsa batzuk, har batzuk, eh, karaskatzen taiaten eginak. Ondioz betiada, ustelduko da, ue meki, meki Eta soriek uh, jainetuzte bereziki barnean diren mamutsoriek, arroriek ar bon ala ko tronkua tilikitzen delarik ek, hai, diren batzuk, ilane, eta hemen tenia 12 cm ko diren arsturi batzuk burutu pibatetik larne ta hori gustei galeriak egiten da eta ala bat ane uste sarako bat papogorri poguri batek atzemeten horrik badu hor eguberriko bazkaria bederen bederen Eta, ez duhu, batu, horiek horiek horiek, ezute estomakagu bezala, uh, badute beren uh, he, hera, beresiki hor, uh, uh -huh. gausen uh, tinkatzeko, ahikiskor batzu, iechis, eta olako teknika da, horien eh, bihien sehatzeko uh, ta hori da. Eh? Ba, ba Ez denek, ba, ba. menuraz, menuraz, e, ez denek, hori badute beresiki uh, bi jaliak, eh, bi jaliak hori aski uh, eta garatu hori, aldiz uh, mamu cialiak gutiago, gutiago, eh, benen a... Uh -hmm. Ba, ba, hola jatauta, ha? Eh? Eta bauta, estomak ahanezak ez guri abezela, eski, eski azkaha edo zen gauza guk ziki nadeitzen duzuna duguna iesteko, ha? Ez? Ba, ba, ba, egek, beharra, uh, ha? Eh? Sisari bat, nik eh, estu txekudan, jan, sisaririk, eh? bistan dena, mena, bong, eh, ikusten erdik, sisarien lurra da. Eh? Sisariak zituen lurra jaten du, uh -huh. barnean diren uh, materia organika zunbait filtratuz horiek ditu jaten, efem, eh, disaitzen, eta kaketan lurra da, beraz, Sosobatek sosobate jaten nulari xiseria, geyena lurradu jaten, eh? Bai, bo. Baxari beresibat, menuraz, eh? Otan utziko dugu egungoz gure lehen emankizun hau, neguko sorietaz, bigarren emankizun batean. Aipatuko ditugu, sehekia gure inguruko lagun politorietarik nola da Papogogia edo txanchangogia, sosoa eta beste edo kilua eta uste baino ajas, ainitzago baitira gure inguruan. Dera den, eskertu behar dugu biztanda iker gurekin egonik eta hainuntza argituz eta zuek ere entzuleak gurekin egonik. Izanuntza berritzere urte berion eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Ordua, nasten bai naiz. Eskutukoa nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat.